З'являються черги, коли щось продають за помірними цінами. Так на Хрещатику товпилися люди біля крамниці взуття, де мали продати тепер модні черевики-бігунки. А біля вітрини старший чоловік тримав у руках пару нових черевиків на продаж. І його ціна була на 50 купонів нижча, ніж ціна таких самих черевиків у вітрині. Поволі чи скоро звикаємо до побуту в нашій столиці. Наступного дня починається святкування п'ятдесятиліття УПА. Коли будуть валізки? Незабаром. А Зеньо вже другий день чекає і хвилюється. Йому кажуть «Не переживайте, валізки будуть, це нормальне явище, що їх ще нема. Ви не перший і не останній». «Не переживайте, добре тобі казати». Наталка мусила їхати на вокзал, продавати старі квитки на поїзд і купувати нові. Все по блату. Не переживайте, і ще інші два слова часто вживають. Нє, хоч пишуть ні, і ну, додаючи ще от чи вот. Та ж нема на письмі і слова «тепер», а замість нього вживають «зараз». Як почуєш «зараз», то не знати, чи то буде зараз, чи тепер. Пополудні привезли валізки, але не всі. Зеню переживає. Його Наталка мусить їхати на вокзал, продати квитки на сьогоднішній поїзд і купити їх на завтра. Їдемо до Палацу культури Україна. По дорозі проїжджаємо попри височенну, незграбну статую жінки з обрізаним чи облаваним мечем, який вона піднесла до неба. Меч обрізали, бо нібито така традиція в Києві, що жодна будівля не може перевищувати дзвіниці Собору Святої Софії. Хтось каже, що це Мати Україна. Згодом довідуємось, що цей пам'ятник зовсім не представляє матері України, а задуманий як символ матірі Родини, на котру мала б позувати дочка Брежнєва. Палац України – гарний будинок. Перед ним велика площа, на якій китицями, мов квіти у величезних вазонах, повівають синьо-жовті прапори. Всередині – модерна зала. На трьох поверхах величезні коридори фоє. Тут розмістились різні виставки. Кіоски продають видання і сувеніри. В буфетах – вода, перекуски. Їж, пий, читай, веселися. Все є і закупони. У величезній залі повно людей внизу і на балконі. На сцені почесні гості. З діаспори Микола Лебець, Іван Гринюх, Слава Стецько і багато відомих діячів Визвольного фронту. Легко впізнати Стіпком, він майже сліпий, Юрія Шухевича, сина генерала Тараса Чупренки. Промовляють. Дехто говорить те, що інший вже сказав, всі підкреслюють і радіють, що на рідній землі можуть відсвяткувати цей ювілей. Вимагають визнання українським парламентом статусу ветеранів війни для упівців, які боролись за незалежність української держави. Виступають міністр оборони генерал Костянтин Морозов, начальник соціально-психологічної служби в армії генерал Володимир Мулява, Увечері концерт. Хори і співи, танці і хори, декламації. Наступного дня. Валізьки є? Нема, будуть незабаром. Зеню ще більше переживає. І Наталка переживає. Вона мусить їхати на вокзал, продавати квитки на нинішній поїзд і купувати нові на завтра. Все робиться по блату, на чорному ринку. Квитки, на які є попит, а саме Київ-Львів, викуповують наперед, щоб згодом продавати за значно вищими цінами. Їдемо на святкування на площу перед собором Святої Софії. Народу багато. Вже вранці марширують колонами упівці, оркестри, хори, навіть одна мала група пластунів з Тернополя. З прапорами – синьо-жовтими і червоно-чорними. Червоно-чорний прапор – контроверсійний, бо ніби кажуть, що він не був офіційним прапором УПА, а тепер став. УПівські ветерани в нових військовоподібних уніформах темно-гранатового або сіро-зеленого кольорів і в чоботях. На петлях – відзнаки рангів. Підперезані поясами, при яких кобури на пістолі, без пістолів, можна навіть мати пістолет бо ніхто нікого не перевіряє. У колонах найбільше старших, коло сімдесятки, різного вигляду і форми, були виняткові постаті. Був один маленький чоловічок, старий, з сивим оселецем на голові, в шароварах, вишиті сорочці, з шаблею при поясі. З'являвся і зникав немов дух козака має. що такий козак-ліліпут мав би робити на січі. Колишні медсестри одягнені в біле по-шпитальному. Всі марширують терпеливо, а сонце пече. Збоку в тіні дерев і будинків стоять групи киян. Ось тут дві старші жінки придивляються, як марширують у півці. Дивуються, розмовляючи російською мовою. «Хто ж вони?» – питається одна. «Та то бандерівці приїхали з Америки». О, буде біда, якщо то бандерівці та ще з-за кордону, каже з острахом старша, бо вона знає бандерівців тільки з офіційної совітської пропаганди. Це українські буржуазні націоналісти, бандити. Не бійся, заспокоює її молодша. Дивись, вони старі, ледве ноги волочать. Неподалік інша група старших жінок. Молодих людей тут обмаль, Хоч якась група демонстрантів проти упівців була появилась зранку, однак їх прогнали. Теж приглядається і з жіночою цікавістю коментує. «Дивись», – майже вигукує якась, «Такі старики, а як ще ж парко марширують?»